uciga și numele Domnului. Partea 24 Ai avut dreptate, spuse Bart Tallinn. Omul a fost rănit. Destul de rău, nu-și mai poate duce ranița, spuse Barlow, întorcându-se de la bagajul abandonat. Și totuși nu știu dacă e cazul să mergem după ei, numai noi patru. Avem nevoie de întăriri, spuse Tali. Nu mai avem timp de așteptat, răspunse Barlow. Dar el a omorât atâția dintre ai noștri. Încerci să bagi faima noi? Nu, nu," spuse Tali, deși era speriat. Acum ești soldat," spuse Barlow, sub protecția lui Dumnezeu. Știu, doar că tipul ăsta, Harrison, e tare." Nu mai așa de tare după ce l-a nimerit Deni. Dar el l-a împușcat pe Deni. Înseamnă că nu e terminat încă." Doar ai văzut cum arăta locul unde a căzut," îi spuse Kyle ceva mai nervos. Iar acolo unde a venit ea să-l ajute, era și mai mult sânge." Dar întăririle... Las-o baltă, îi spuse Kyle împingându-l înainte. Dar avea și el îndoiel. Se întrebă dacă nu cumva duritatea afișată față de Bart fusese doar un pretext pentru a-și ascunde propria Edna Vanov și mama Grace îi așteptau pe potecă. Bătrâna nu arăta bine. Ochii erau injectați, duși în fundul capului, pe jumătate acoperiți de inelele de piele negrită din jurul lor. Stătea acum umerii prăbușiți frântă de mijloc. Însă și întruparea ipuizării. Barlow era uimit că Grace se reușise să ajungă atât de departe. El îi propusese să rămână la cabană, apărată de oamenii lor, dar ea insista să meargă alături de ei. Știa că e o femeie plină de viață, destrată cu energie considerabilă pentru vârsta ei. Totuși era uimit de mersul ei neabătut prin pădure. Uneori trebuia să o ajute prin locurile mai dificile și odată au dus-o pe sus vreo 30-40 de metri, dar cea mai mare parte a drumului o făcuse singură. Cât să fie de când au plecat?" Îl întrebă Grace cu o voce uscată și lipsită de culoare, ca și buzele ei. Greu de spus. Cenușa era rece, dar nu e de mirare pe o vreme ca asta. Dacă Harrison e grav rănit, așa cum bănuim noi, spuse Talii, înseamnă că merg greu. Suntem cu siguranță aproape de ei. Ne putem permite să mergem mai încet. Trebuie să fim atenți să nu cădem în altă ambuscadă." Nu," spuse Grace, dacă sunt aproape, atunci să ne grăbim și să terminăm cu ei." Se-ntoarțe, făcu un pas, alunecă și căzu. Barlo o ridică. Sunt îngrijorat din cauza ta, mamă." N-am nimic," replică ea. Mamă, arăți epuizată," spuse și Edna Ivanov. Poate că ar fi trebuit să ne odihnim câteva minute," spuse Bart. Nu," spuse mama Grace. Ochii injectați îi fixară pe fiecare în parte. Nici câteva minute, nici chiar un minut. Nu ne putem permite să-i acordăm băiatului nicio clipă în plus." V-am mai spus. În fiecare clipă puterile lui cresc. V-am spus asta de o mie de ori. Dar, mamă, dacă ți se întâmplă ceva, noi ceilalți nu vom mai putea merge înainte. Tre în fața puterii pătrunzătoare a ochilor ei. Acum vocea ei avea o calitate specială, specifică momentelor ei de viziune, o rezonanță cumplită, care îi vibra noase. Dacă eu cad, voi trebuie să mergeți mai departe. Veți merge mai departe. E o blasfemie să spuneți că vă pasă de mine mai mult decât de Dumnezeu. Veți merge înainte până veți scădea din picioare, până când puterile vă vor părăsi de tot. Și chiar și atunci veți merge mai departe. Altfel, Domnul nu va avea niciun pic de milă pentru voi. Nici milă, nici îndurare. Dacă îl veți străda acum, el va lăsa ca sufletele voastre să îngroașe armata iadului. Existau și oameni care nu erau deloc impresionați când mama Grace vorbea în felul ăsta. Totul se reducea pentru ei la inepții îndrucată de o bătrână nebună. Unii o luau la picior chiar în timp ce ea îi amenința, alții râdeau, dar Kyle Barlow fusese întotdeauna dominat și mereu vrăjit de glasul ei. Voi fi oare vrăjit și supus și când în va să omor băiatul? Sau voi rezista tentații spre violență pe care mi-am înăbușit-o înainte? Iar gândea cum nu trebuie. Părăsi grota și începură să coboare cu Barlow în frunte. Urmau Edna Vanov, mama Grace, iar Bart Saling a Plutonul. Urătul vântului părea o voce demonică și amintea lui Barlow de forțele malefice care voiau să pună stăpânirea pe pământ. Capitolul 66 Cristin început să se creadă că nu vor mai scăpa cu viața din Poiană. Era mai rău decât o vijelie. Un ocean alb cu un vânt atât de puternic încât semăna cu un uragan din zonele tropicale iar din soare era atât de grea și deasă, încât abia dacă se vedea la doi-trei pași în față. Lumea dispăruse. Se mișcau printr-un decor de coșmar, fără niciun detaliu, o lume compusă doar din zăpadă și lumină cenușie. Nu mai putea să vadă pădurea care înconjura poiana. Nu reușea să-l vadă întotdeauna nici pe joi. când privea în spate. Era îngrozitor. Deși lumina era sărăcă și cenușie, strălucirea zăpezii ardea ochii. Își dăduse seama că pericolul de a orbi era cât se poate de real. Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi trebuit să-și caute orbește drumul spre partea de nord de a văi, dacă ar fi trebuit să se lase conduși numai de instinct? Știa răspunsul. Ar fi murit. La fiecare trezeci de pași se oprea pentru a verifica bosola ascunsă în palma înmănușată. Deși încerca să țină linia dreaptă, descoperise de câteva ori că se abătau de la drumul lor și trebuie să se corecteze direcția. Și chiar dacă nu s-ar fi rădăcit, tot ar fi murit dacă nu s-ar fi mișcat suficient de repede, pentru că era cu mult mai frig decât și-ar fi putut imagina vreodată. Așa de frig încât nu s-ar fi mirat dacă ar fi rămas fără veste, împietrită în mijlocul poienii. Era îngrozită din cauza lui Joey, iar băiatul se ținea pe picioare mai bine decât s-ar fi crezut. Retragerea lui clasic-atatonică din lume se dovedise până la urmă benefică, pentru că în starea lui de absență era mult mai puțin afectat de fric și zăpadă decât dacă ar fi fost într-o stare normală. Oricum însă furia dezlănțuită a naturii tot l-ar fi răpus până la urmă. Curând va trebui să iasă din poiana deschisă pentru a intra în zona cât de cât a apădurii. Ce ar mai mergea mai greu decât băiatul? Se potignea des și de două ori căzuse în genunchi. După 5 minute trebuie să se agațe de Cristin în căutarea unui sprijin. După 10 minute avea nevoie permanentă de ajutorul ei. După 15 minute, abia dacă se mai târa. Cristin nu le putea spune că vor intra în curând în pădure, pentru că voietul vântului ar fi acoperit cuvintele. Când vântul bătea din față, cuvintele erau înghesuite înapoi în gât, iar dacă se întorcea cu spatele, vorbele ei se destrămau ca firicelele de praf și se transformau în silabe lipsite de înțeles. Minută întregi nu-l vedea deloc pe Ciubaca și de câteva ori a fost sigură că nu-l va mai vedea niciodată. El însă apărea de fiecare dată, rebejit și slăbit, dar în viață. Blana era acoperită de ace de gheață și când se ivea din râurile de zăpadă căzătoare, se măna cu o stafie ieșită din mormânt. Vântul dezgolise poiana pe suprafețe mari, lăsând pe alocuri un strată de zăpadă de numai câțiva centimetri. În schimb apărea unămețe acolo unde viscolul întâlnea cel mai mic obstacol. Locurile mai joase fuseseră rătrăinite și transformate în adevărate capcane care nu puteau fi văzute sau ocolite. Abandonase rășușonii de zăpada lui Charlie împreună cu ruxacul, pe de o parte pentru că umărul rănit nu-i mai permitea să-i care, pe de alta pentru că nu mai era destul de sigur pe picioare ca să-i poată folosi. De aceea nicia, nici ea, nici nu mai puteau purta apreschiurile pentru că erau nevoiți să aleagă un drum pe care să-i poată urma și Charlie. Uneori Cristin se trezea în zăpadă până la genunchi, până la mijlocul coapsei sau chiar mai adânc. Trebuia să iasă din zăpadă și să caute alt drum, ceea ce nu era deloc ușor când nu vedea la doi pași. Alteori nimerea în gropi plină de zăpadă și se trezea fără veste, în potmolită până la șold. Era frică să nu nimerească în vreo depresiune mai adâncă sau chiar într-o prăpastie. Gropile nu reprezentau ceva neobișnuit într-un ținut muntos ca acesta, trecusele pe lângă câteva mai devreme semănau cu niște găuri pline cu apă de var. Dacă ar fi făcut un pas greșit și s-ar fi afundat până peste cap în zăpadă, Charlie n-ar fi fost în stare să o scoată de acolo, chiar dacă nu și-ar fi rupt nimic în cădere. Și nici ea nu era sigură că i-ar fi putut salva pe ei într-o situație similară. Devenea atât de obsedată de acest pericol încât se opri și dezvegă coarda care o ținea legată de Joey. Era frică să nu-l tragă după ea în eventualitatea unui accident. Își înfășură capătul liber al cor în jurul mâinii drepte. Așa îi putea da drumul în cazul când ar fi nemărit într-o groapă fără fund. Își spuse că niciodată nu ni se întâmplă lucrurile de care ne temem cel mai mult, ci întotdeauna se iubește altceva, ceva cu totul neprevăzut care ne strică viața, ca de exemplu întâlnirea absolut neașteptată cu Grace Spivey, duminica trecută în parkingul din South Coast Plața. Și tocmai când se aflau în inima poenii și voia să-i ducă spre pădurea din partea de est, se întâmplă lucrul cel mai rău. Charlie tocmai își revenise puțin și îi eliberase brațul, când piciorul Cristinei alunecă în zăpada adâncă și își dădu seama că îi se întâmplase lucrurile care se demute cel mai mult. Încercă să se arunce pe spate, dar să deja să alunece înainte, împinsă de vânt, fără putința de a se mai redresa. Vântul prefăcut țipătului de groază într-un tabea auzit. Se prăbuși în zăpada care îi trecea peste cap, cu piciorul stâng îndoit dureros sub ea. Privind sus și văzu zăpada prăvălindu-se pestea în golul provocat de cădere ei. Va fi îngropată de vie. Citisă în jurnală despre muncitori îngropați de vie, sufocați sau striviți în șanțuri nu adânci ca acesta. Totuși zăpada nu era grea ca pământul sau nisipul, deci nu putea fi strivită. Va încerca să-și drum cu mâinile și chiar dacă nu va putea ieși cu totul, va reuși cel puțin să respire sub zăpadă. Deși era conștientă de acest lucru, frica ei continua să fie la fel de intensă. După ce ajunse pe fundul gropii, se săltă pe vârfuri în ciuda durerii ascoțite din picior și căută cu mâinile puncte de sprijin ascunse în pereții rupturii de pământ în care nimerise. Nu reuși să găsească nimic, numai zăpadă. Zăpadă mole, îngrozitor de imaterială, care ceda sub greutatea ei. Continua să țipe. Zăpada desprinsă de pe marginea gropii îi căzu în gura deschisă sufocând o Puțul în care nimări se ceda mereu sub greutatea ei și se scufunda întâi până la omeri, apoi până la bărbie. Iisuse continua să împingă zăpada de deasupra capului pentru a-și elibera fața și mâinile, dar zăpada se aduna mai repede decât putea ea să o arunce. Capul lui Charlie de apărut deasupra ei, stătea culcat pe pământ pe buza a și o privea. Îi striga ceva, dar ea nu reușea să-l înțeleagă. Continua să se lupte cu zăpada, dar aceasta se revărsa din toate părțile ca o cascadă. În cele din urmă, brațele ei, indurerate, rămaseră pironite de parcă ar fi fost crucificată. Nu! Zăpada continua să cadă peste ea. E să iar la bărbie, apoi la gură. Își lipi buzele, închise ochii fiind convinsă că se va scufunda cu totul, că zăpada îi va acoperi capul, că Charlie nu va reuși să o mai scoată de acolo, că acela îi va fi mormântul. Și dintr-o dată, chiar când zăpada îi ajunsese în dreptul nasului, alunecarea se opri. Deschise ochii și privi din fundul poțului alb spre Charlie. Pereții de zăpadă care rămăseseră în picioare se puteau prăbuși în orice clip asupra ei. Stătea țeapănă, era frică să se miște și respira greu. Joey, ce se întâmplase cu Joey? Dăduse drumul corzii, deci și lui Joey, chiar în clipa în care simțise că se prăbușește. Spera ca Charlie să-l fie oprit pe Joey înainte că el să fie alunecat în groapă. În starea lui de transă, băiatul nu s-ar fi oprit doar pentru că i-a căzuse. Dacă din întâmplare căzuse și el, era sigur că nu-l vor mai găsi niciodată. Zăpada l-ar fi acoperit și nu l-ar mai fi găsi. Țipetele i-ar fi fost înăbușită de vântul care continua să urle și de zăpada care i-ar fi astupat gura. Nu și-ar fi imaginat vreodată că inima mai putea bate atât de tare fără să explodeze. Charlie îi întinsese mâna sănătoasă și făcea semne să se agațe de ea. Dacă ar fi reușit să-și smulgă brațele din zăpada care le înlănțuia, ar fi putut să se agațe de el și să iasă din groapă. Dar, dacă se mișca, ar fi putut să provoace o altă avalanșă care ar fi înghițit-o complet. Trebuia să fie foarte atentă, să facă mișcări cât mai line și cât mai bine gândite. Își răsuci brațul pe sub zăpadă, săpând un mic tunel, apoi și întoarce palma în sus și adună zăpada în pun, lăsându-o să cadă în mica galerie. După câteva secunde, reușește să-și aducă brațul la suprafață. Mâna a ieșit prin tunel de la vârful dăgetelor până la cot. Se agăță de Charlie. Poate că până la urmă ar fi reușit și singură. Își eliberau al doilea braț și apucă închietura mâinii lui Charlie. Zăpada din jurul ei fremăta, nu prea tare. Charlie început să tragă, iar ea să se sâltă cât putu. Pereții albi începură să se surpe. Zăpada se scufunda sub ea de parcă ar fi fost niciun mișcător. Chiar în clipa în care Charlie început să o tragă, picioarele ei se desprinseseră de la pământ izbicuielă pereții gropii încercând să-și facă niște trepte pe care să se sprijine. Celii se simțea slăit de puteri. Din brațul ciumărul sănătos, încordarea trecu în partea rănită, sorcând din el și ultima picătură de viață. Dar reușiseră. Slavă Domnului! Cristin începuse să iasă din zăpada care o sorbea înapoi. Era acum suficient de sus ca să se poată ține de Charlie doar cu o mână, în timp ce pe cealaltă și o înfipsese în buza gropii. De sub degetele ei gheața și pământul înghețat, dar reușit să se agațe iar de astă dată de ceva solid. Ajutată de Charlie și de malul de pământ, se trase afară. Căzut pe spate gâfâind și scâncind, cu sentimentul epuizant că scăpase din burta congelată a unui monstru făcut din gheață și zăpadă, care fusese pe pământul să o devoreze. Observă pe neașteptate că arma care îi zburase de pe umăr în clipa cădării alunecase în groapă. Poate că îi se rupsese banduliera oricum trebuia să fie îngropată. Dar aceasta fusese asupată din nou de zăpadă, chiar în clipa în care țar o scosese de acolo. Arma era pierdută. Nu mai avea nicio importanță. Oamenii lui Spivei nu-i vor putea urmări pe un asemenea viscol. Se ridică pe coade și genunchi și se îndepărtă de închisoarea ei, uitându-se după Joey. Era acolo culcat pe jos, pe o parte, gemuit cu genunchii la gură. Și o era lângă el, de parcă ar fi știut că băiatul avea nevoie de căldura lui. Deși, după cum arăta câinele, părea că nu mai are de unde să dea căldură. Era acoperit până la urechi de gheață și zăpadă. O privea cu ochi expresivi și plini de durere, teamă și confuzie. Îi părea rău că îl considerase răspunzător pentru criza lui Joey și că își dori să nu-l mai vadă niciodată. Își puse mâna pe capul mare, iar câinele, deși era aproape flăcuit, i-o adulmecă plin de bucurie. Joey trăia, era conștient, dar nu era bine deloc. Zăpada înghețată se lipise de masca lui. Dacă nu l-a cât mai repede de vântul turbat, copilul ar fi degerat de tot. Ochii lui păreau și mai pierduți decât până atunci. Încercă să-l pună pe picioare, dar nu reuși. Era extenuată și tremura, iar piciorul stâng continua să o doare de pe urma căderii, totuși trebuia să-l ducă în brațe. Scoase busola din buzunar, vor studie, apoi se întoarce cu fața spre nordest în direcția zonei împădurite unde ar fi trebuit să se afle peșterile. Abia dacă se vedea la 4-5 pași, furtuna se prăvălise peste ei ca o cortină grea. Surprinsă de propria ei rezistență, îl săl pe Joey de jos și îl îmbrațe. în brațe. Instinctul unei mame e de a-și salva copilul cu orice preț, dar disperarea ei maternă descătușase rezerve nebănuite de adrenalină. Charlie mergea lângă ea, se ținea pe picioare, dar arăta rău, aproape ca joey Trebuie să intrăm în pădure, țipăia, să ieșim din vântul ăsta. Credea că nu auzise din cauza furtunii bezmetice care bântuia prin poiană, dar el dădu din cap înțelegând i intenția. Ieșirea din oceanul în alt, că busola îi va conduce spre copacii meși, printre care vor fi la adăpost. Pășeau cu multă precauție pentru a evita o altă cădere în vreo cursă întinsă de zăpadă. Cristin privină apoi după ciubaca. le făcea eforturi să-i urmeze, dar se descurca greu. Chiar dacă reușea încă să-și smulgă picioarele din crusta înghețată, aproape că nu avea nicio șansă să ajungă până la copaci. Probabil că era ultima oară când îl vedea. Fortuna îl va înghiți, așa cum nestățioasa gură înghețată încerca să o înghită pe ea. Fiecare pas era un calvar. Vânt, zăpadă, un frig mortal. Ar fi fost mai ușor să mori decât să mergi mai departe. Gândul acesta o îngrozit și îi dădu puterea să mai facă vreo câțiva pași. Singurul avantaj era că le vor fi șterse. Vântul sălbatic și nisoarea arctică vor face o numărire imposibilă pentru fanaticii lui Spivei. Zăpada care cădea părea scuturată din lăze enorme, pline cu ceașafuri și pachete albe. Încă un pas și încă unul. Vântul le izbează zăpada de mâini, pe picioare, pe spate și pe piept, de parcă i-ar fi înveșmântat în armuri. În cele din urmă ajunseră complet albi, confundându-se cu decorul în care se mișcau. În fața lor se îi vi ceva, o formă tunecată. răsărită o clipă din furtună, apoi funghițită de o rafală violentă de vânt. După aceea se-i vi iar. De data aceasta nu mai dispărut. A apărut încă una. Picături uriașe de întuneric, contururi fantomatice, care se înălțau din spatele perdelelor de zăpadă. Încetul cu încetul, deveniră mai clare, conturându-se mai bine. Un copac. Câțiva copaci. Abia după încă vreo 50 de metri, crângile groase ale brazilor le oferiră un fel de acoperiș prin care zăpada se strecura destul de greu. Situația li se îmbunătățise vizibil. Acum erau oferiți de izbucnirile brutale ale vântului. Cristin se opri, îl lăsă jos pe Joy și îi curăță masca de zăpada lipită pe ea. Inima îi zâgni când văzu fața copilului. Capitolul 67. Kyle Barlow, Bart Tali și Edna Vanov se adunară în jurul lui Grace, la marginea pădurii, sub ultimul brad. Limbile lungi ale vântului se ne pusteau asupra lor, de parcă a fi râvnit la căldura lor. Grace stătea fără mânuși cu palmele întinse spre poiana din fața pădurii, primind impulsuri psihice. Ceilalți așteptau în tăcere ca ea să vătărască ce aveau de făcut. În spațiul deschis, viscolul provoca un lanț neîntrerupt de explozie albe, urlând neîncetat. Rafalele violente de vânt păreau un adevărat cu tremuri, care stânea vârtejuri de zăpată mai groase ca fumul. Stihiile se dezănțuiseră de parcă venise sfârșitul lumii. Pe aici au mers, spuse mama Grace. Barlow știa deja că aceia pe care îi urmăreau părăsise răpădurea, chiar în punctul în care se aflau ei. Eu spunea urmele. În ce direcție au apucaseră era o altă problemă. Deși plecaseră de aici doar de puțină vreme, urmele fusese deja șterse de viscolul puternic. Aștepta ca mama Grace să le spună ceea ce nu puteau afla singuri. Nu putem ieși de aici," spuse Talii, privind îngrijorat câmpul de zăpadă pe care visculul îl furios. Am murit." Cu un gest brusc, Grace își lăsă mâinile în jos, să răsuci și se întoarce iar printre copaci. O urmare alarmată de expresia de groază care îi se întipărise pe față. spuse iar răgușit. Unde?" întrebă Edna. Acolo," făcut Grace cu tremurăduse. În furtună?" întrebă Barlow. Sute, mii, ne așteaptă, ascunși înămeți, așteaptă să se ridice și să ne distrugă." Barlow privi spre poiana descoperită. Nu putu să vadă nimic altceva decât zăpadă. De Ar fi dorit să aibă și el darul mamei Grace. În preajmă erau spiritele răului și el nu putea să le descoperă. Asta îl făcea să se simtă teribil de vulnerabil. Trebuie să așteptăm aici până trece fortuna, spuse Grace talii se simți deja ușurat, dar băiatul, spuse Barlow, devine tot mai puternic, admise Grace, și Amurgul se apropie. Vom aștepta, s-ar putea să ajungem prea târziu, spuse ea. Oare Dumnezeu nu ne va ajuta dacă intrăm în poiană? Întrebă Barlow. Nu suntem oare înarmați cu mila și puterea lui? Trebuie să așteptăm, repetă ea, și să ne rugăm. Apoi Kyle Barlow a descoperi cât de târziu era. Atât de târziu încât va trebui să fie mai vigilenți ca oricând. Atât de târziu încât nu-și mai puteau permite luxul de a fi îndrăzneți. Satana era acum o prezență la fel de materială și puternică în lumea aceasta ca și Dumnezeu. Poate că balanța nu începuse încă să înclină în favoarea diavolului, dar echilibrul era delicat. Capitolul 68 Cristin scoase masca acoperită de gheață a băiatului. Charlie își întoarse privirile când văzut fața lui Joey. I-am dus la pierzanie," răspuse. Disperarea puse stăpânirea pe el, umplându-i ochii de lacrimi. Stătea pe pământ, sprijinit cu spatele de un copac. Își răzămă și capul de trunchiul copacului, apoi închise ochii și inspira adânc de câteva ori, încercând să nu mai tremure, încercând să gândească logic, încercând să se convingă că totul se va termina bine. Dar nu reușea. Toată viața fusese un optimist și recenta descoperire a îndoielii, care îi se cuibărise în suflet, avea un efect devastator. Tilenolul și praful anesteziant îi îșura să rădurerile, dar acum acel efect superficial început să se dispară. Durerea din umăr devenise tot mai intensă și începea din nou să se strecoare spre piept și de aici în gât, iar apoi la cap. Cristina vorbea lui Joey pe un ton blând și încurajator, deși probabil că e venea mai degrabă să plângă văzându așa cum i se întâmplase și lui Charlie. Acesta și-o voința și îl privi iarăși pe băiat. Fața lui era roșie, buhăită, îngrozitor deformată din cauza gelului pomplit. Ochii erau atât de umflați încât aproape că nu-i putea deschide. Erau lipiți de o substanță gelatinoasă care se întinsese și pe gene. Mările erau cele lipite, așa că trebuia să respire pe gură, iar buzele păreau crăpate, umflate, sângerânde. Aproape întreaga față era de un roșu aprins, cu excepția a trei pete. Două în mijlocul obrajilor și una în vârful nasului De un alt cenușiu care puteau fi semnul unor degerături Charlie se ruga din toată inima să nu fie așa Cristinul îl privi pe Charlie cu ochi care trădau aceeași disperare ca și glasul ei Trebuie să plecăm, spuse Nu-l mai pot lăsa pe Joey în gerul ăsta Trebuie să găsim peșterile Nu văd nici urmă de ele, spuse Charlie Trebuie să fie aproape, spuse ea Vrei să te ajut să te ridici? Mă descurc singur puse Cristianul îl ridică pe joie. Băiatul nu se ținut de ea. Mâinile i atârnau moi. Îl privi pe Charlie. Charlie oftă, se sprijinit de copac și să chinui să se ridice. Nu-i veni să creadă când reuși să o facă de unul singur. Dar fu și mai surprins când, o clipă mai târziu, a părut Ciubaca, învelit într-o crusă de zăpadă și gheață, cu capul atârnându-i moale o definiție pe patru labe a nefericirii. Când îl văzuse pentru ultima oară în poiană, Charlie fusese convins că bietul câine va muri în cumplita furtună. Doamne!" exclamă Cristine, la fel de uimită ca și el la vederea câinelui. E important!" răspuse spuse Charlie. Dacă ceva a reușit, înseamnă că vom supraviețui cu toții." Își dorea cu tot din adins să o creadă. Încerca din răzputeri să se autoconvingă, dar mai avea o cale lungă până acasă. După cum mergeau lucrurile, Trisina a spuse că vor rătăce pur și simplu prin pădure până când vor cădea de oboseală și de frig. Dar avură noroc. Găsiră ceea ce căutau în mai puțin de 10 minute. Pădurea se rărea în preajma peșterilor pentru că pământul era foarte stâncos. Grumul urca în trepte inegale, cu spinări și noduri și lăspeți de granit. Din cauza copacilor rari, zăpada se-a în strat gros. La baza pantei aceasta formase adevărat munți la fel cu cei care puteau fi întâlniți și pe parcurs oriunde un obstacol pusese stabilă zăpezii. Vântul se intensificase din nou, șuierând prin copaci din apropiere și măturând de zăpadă suprafețe întregi. Cristin putut să vadă gurile întunecate a trei peșteri aflate mai jos, acolo unde ea și Charlie ar fi putut să ajungă, și încă șase, dar mult mai sus, unde n-ar fi avut cum să se catere. Probabil că mai erau și alte intrări, ascunse acum de zăpadă, pentru că întreaga porțiune din această zonă a peretelui văi părea un adevărat fagure de tuneluri, peșteri și grote. Îl duse pe Gioie până la o grămadă de bolovan din josul pantei și l-a așeza acolo, la dăpost de vânt. Ciubaca-i urmă și sări lângă stăpânul lui. Era uimitor că animalul reușise să ajungă până aici, dar era clar că nu va mai rezista mult. Cu oftat de ușurare, Charlie se lăsă și el la pământ lângă Gioie și câine. Halul în care arăta o speria pe Cristin la fel de mult ca și fata lui Joey. Ochii injectații și sticleau ca niște cărbuni înfipți în mijlocul unei fețe de jar. Cristin se temea că va sfârși de una singură prin pustietățile înghețate, vechind asupra trupurilor celor două ființe pe care le iubea, în mijlocul acestui cimitir sălbatic, care, în final, va deveni și locul ei de veșnică odihnă. Mă duc să arunc o privire prin peșterile astea. Îi țipăia lui Charlie pentru că acum erau, mai mult sau mai puțin, sub cerul liber. Vreau să văd care e cea mai bună pentru noi. Charlie cuvință din cap, dar Joe nu reacționa în niciun fel. Ea se depărță cățărându-se pe terenul stâncos spre prima gură neagră care se deschidea în fața pantei. Nu era sigură dacă peretele voi era din calca sau granit. Oricum n-avea nicio importanță pentru că, fiind speolog, nu știa care din cele două roci le asigura cea mai bună protecție. Și apoi, chiar dacă nu erau sigure, Trebuia oricum să se folosească de ele. N-avea unde să se ducă în altă parte. Prima peșteră avea o intrare îngustă și joasă. Scoase lanterna din raniță, apoi intra în peșteră, târându se pe coate și genunchi. Pe alocuri drumuri era așa de strâmb, încât era nevoie de multă agilitate ca să te poți trecura. După 10-12 metri, tunelul se deschide într-o sală lată, cam de 15 metri, cu un tavan jos, abia cât să-i permită să stea în picioare. Ar fi încăput cu toții acolo, dar era departe de a fi un adăpost ideal. Alte tunele duceau mai departe, spre stăli mai largi probabil, săpate mai adânc în pieptul muntelui, dar nici unul dintre coridoare nu era suficient de larg ca să-i permită să treacă. se întoarse în fric și zăpadă. Nici a doua peșteră nu îi se păru potrivită. A treia în schimb se dovedi un loc aproape ideal. Intrarea în peșteră era suficient de înaltă ca să-i permită să treacă fără să se surască, și destul de largă, ca să nu fie silită să se strecoare. Intrarea era blocată de o mobilă de zăpadă, dar a reușit să treacă prin ea fără dificultate. După cinci pași de la intrare, tunelul se răzucea brusc la dreapta și după alt șase cotea la fel de brusc spre stânga. Acest dublu cot împiedica vântul să pătrundă. Prima sală avea cam 20 de metri la time și 30-35 în lungime. Înălțimea era între 12 și 15 metri podea era netedă, iar pereții fițurați în unele locuri și netes ca suprafața unui lac în altele. În partea dreaptă se deschidea o altă cameră, mai mică și cu tavanul mai jos. Existau câteva stalactite și stalagmite care păreau făcute din ceară cenușie. Câteva din ele se întâlneau în mijlocul sălii formând niște stâlpi cu talie de vieste. Cristin lumină de jur împrejur cu lanternă și descoperi la capătul opus al călii un nou tunel care ducea spre o altă cavernă. Dar cât văzuse era de ajuns. Prima sală era exact ce le trebuia. Pre capătul opus podeaua se înălța în timp ce tavanul se lăsa în jos, iar pe ultimii 5 metri podeaua se ridica brusc, formând o proeminență înaltă cam de 5 metri și lată de 20, la numai 4 metri de acoperiș. Cercetând niște la lumina lanternei, Cristin descoperi o gaură lată de 2 metri în stânca de deasupra care se pierdea în întuneric. Descoperiți o uriașă vatră naturală care avea și coș. Gaura aducea probabil spre o altă sală aflată mai în adânc și fie aceasta, fie alta de sub va asigura ventilația. Fumul se va ridica firesc spre îndepărtata sursă de aer. Era foarte bine că puteau face focul. Nu-și lua sără sacii de dormit pentru că erau grei și ar fi încurcat, obligându-i să meargă mai încet. De altfel se aștepta să, să ajungă în aceeași țară la lac și atunci nu ar mai fi avut nevoie de saci.